У ході інших розслідувань стосовно руху Мельника в районі Києва та на Східній Україні було арештовано двох чоловік. П'ятьох прихильників Мельника вдалося арештувати на околицях Миколаєва. Серед них був начальник і два члени місцевої української охоронної поліції. У Кіровограді було арештовано заступника командира батальйону охоронної поліції оскільки, будучи прихильником Мельника, він обіцяв передати іншим особам матеріали по вербуванню. Документ номер 148 Уривок з донесень із окупованих районів Сходу. Номер 26 Берлін, 23 жовтня 1942 року. Секретно. Начальник поліції безпеки ІСД А. Ворог і питання репресій. Український рух опору, рух бандери, все більше схиляється до методів активної боротьби. Встановлено, що з травня місяця рух бандери серйозно зайнявся створенням банд, зокрема на західній частині України. У липні 1942 року пересування цих банд спостерігалося в районі Кам'янець-Подільського, у цьому брали участь прихильники організації «Бандери» і більшовицькі елементи. Інша, більш значна банда була недавно локалізована в районі Сарн. Нею керує активіст «Бандери» Боровець. Крім того, встановлено, що рух «Бандери» збирається видати своїм членам військову інструкцію, щоб час від часу проводилися збори для польових навчань. Ці навчання проводитимуться в рамках діяльності націоналістичних банд. Щодо більшовицьких банд утримується прихильний нейтралітет. Заяви про боротьбу з більшовиками все більше і більше зникають у пропаганді, яка зараз скерована майже виключно проти німецьких властей, а точніше проти німецьких окупантів. Таке ставлення руху бандери – в основному збігається з думкою його керівництва, які після зближення з одного боку Англії та Америки, а з іншого боку Радянського Союзу, вважають необхідним зближення між націоналістичним українським рухом і більшовиками. Такий поворот показує, що рух Бандери зайняв цілком ясну позицію проти Німеччини, і що він вирішив добиватися силою і всіма засобами, включаючи збройну боротьбу незалежної України. Крім того, Рух Бандери продовжує інтенсивно проводити набір серед населення і навчається розгорнути свою організацію на якомога ширшій базі. Рух Бандери збирається активізувати підготовку жінок та молоді, а також проникнення – в економіку через створення спеціальних відділів біля кожного опорного пункту. Одночасно прибічники Бандери намагаються проникнути у всі неполітичні, культурні, наукові організації і надати їм націоналістичного спрямування. Особливу увагу рух Бандери приділив культурному товариству «Просвіта» – організація «Мельника». Останнім часом також активізувалася. Її пропаганда стала сильнішою і зараз перевершує пропаганду руху Бандери. Документ номер 154. Уривок з донесень із окупованих територій Сходу номер 30. Берлін, 20 листопада 1942 року. Секретно. Начальник поліції безпеки ЄСД а ворог і питання репресій, група опору, а група Бандери. Після акції, проведеної проти нелегальної групи Бандери, у вересні минулого року, під час якої майже всі активісти цієї організації, а також її голова Степан Бандера, були арештовані, діяльність її на території Рейху була практично припинена. Проте за останні місяці прибічники Бандери, що проживають у Рейху,